Тим часом дівчина, яку він привіз, швидко йшла між хрестами, шукаючи очима постать у темному плащі. Час від часу вона сповільнювала крок, вдивляючись у ряди поміж могил, так, наче той, кого вона шукала, міг не сидіти, лежати між ними. При думці про це обличчя її змінювалося, а плечі починали здригатися, і це заважало пошукам. А кладовище займало величезну територію. «Ну що?» запитав Мужейко, звертаючись, невідомо до кого. Чому всі мовчать? Івановичу, мені він не подобається, особливо тепер. Якась поведінка підозріла. Ви що, не бачите? І я б так сказав, погодився Сердюк. Він начебто змінився, якийсь не такий вийшов. Наче мішком вдарений, підтвердив Величко. Івановичу, скільки разів проколювалося. Ходімо їй, Богу щось крутить. Кобища ще якусь мить розмірковував, та раптом зірвався і майже побіг коридором туди, де зник лікар Палійчук. Колеги кинулися за ним. Вони бігли, минаючи лабіринти коридорів, але тут наче всі повимирали. Нарешті трапилася жінка у зеленкуватому лікарняному костюмі. «Де гематолог ваш? Палійчук. Де його кабінет?» Злякано відсахнувшись, вона затинаючись пояснила їм дорогу до сусіднього крила – вони побігли, тільки тепер кобища відчув, як шалено калатає серце. Вискочивши на другий поверх, вони знову спустилися на перших. Ще кілька людей у лікарняному одязі здивовано провели їх поглядами ось вони, двері. Де палічука кабінет? Ще одна пані здригнулася, бачачи чотирьох чималих збуджених чолов'ях і показала ще далі в глиб коридорних катакомб. Опустивши руку до кишені халата, лікар дістав білий конверт і простяг йому. Борис узяв автоматично. Все відбувалося, наче в якомусь незбагненному сні. Голова його втратила здатність мислити, а рухи були механічні і запізнілі. Палійчук підійшов до вікна і відчинив його. Холодний осінній вітер увірвався до приміщення та зашелестів паперами, зриваючи їх зі столу. За посилилося, викликаючи навіть легку нудоту. Пожовкла, спалена сонцем трава, стерчала купками навколо поодиноких боріз. «Іди», – сказав він. «Куди?» – насило промовив Борис. «Подалі звідси, і ніколи не повертайся. Не загуби конверт там». Він дозволив собі ще раз поглянути на Бориса зовсім чужими очима. «Твоє життя, те, яке ти просив». Той лише лупав очима, намагаючись таки усвідомити цю повну нісенітницю, яку верзла людина, котру він звик завжди вважати розумною, освіченою та тверезою. Чомусь надзвичайно важко було прийняти думку, що потрібно ставити ногу на це біле, блискуче, недавно пофарбоване підвіконня. Але йому запхали до рук порожню сумку і підштовхнули вперед. На дворі перед корпусом нікого не було. Далеко за парком їздили машини, доносячи сюди відфільтрований кущами та деревами монотонний звук автотраси. Голова крутилася, як ніколи. Серце калатало, відлунюючи якимось далеким гупенням у скронях. Вилізши на підвіконня, мало не скинувши вазон, він зробив крок уперед. Розпачливо кинувши головою, як завжди, коли доводилося оздріти кричущий непорядок. Палічук узяв з полиці маску і витер підвіконня, на якому відбився такий недоречний тут слід підошви. Потім сів за стіл і невідомо для чого тією ж маскою задумливо почав витирати комп'ютер, але ж на нього ніхто не ставав ногами. Мужийко добіг перший, смикнув двері. Вони виявилися замкненими. Він засмикав сильніше, підбігли колеги. На звук відчинилися сусідні двері, і якась жінка в халаті здивовано запитала «Навіщо ви двері ламаєте? Ви що?» Кобища тиснюв їй під ніс посвідчення «Міліція, кримінальний відділ. Де ваш лікар Палійчук?» «Е-е!» розгубилася вона «Так щойно, здається, заходив до кабінету» Мужико загупав кулаком у двері Назаре Григоровичу відчиніть!» «Вибивай!» Скомандував майор. Лікарка широко розплющила очі та затулила рота долонею, коли двоє здорових хлопців розбіглися від протилежної стіни і гупнули у широкі добротні двері. Відстань для розгону виявилась за малою, і з першого разу не вийшло. Вони розігналися вдруге. Двері не витримали, і всі четверо ввірвалися до кабінету. Там не було нікого. Прочинені двері до підсобки, мертва тиша. А в коридорі першого поверху поступово збиралися люди. І цієї миті за прочиненими дверима почувся якийсь рух. Наче щось посунулося. Саме таке враження викликав цей звук. Не свідчення присутності когось по той бік стіни, а її далекі і запізнілі наслідки. Але тепер навіть кобище розтібнув гудзик плаща і потягся до Макарова. Сердюк з Можейком миттю зайняли місця в бабіч дверей до підсобки і притислися до стін. Ось вони майже одночасно заскочили туди, за ними величко. Щось гримнуло, тиша. Він лежав грудьми на столі, незручно розкинувши ноги між ніжками стільця. Клавіатура та екран комп'ютера були забризкані кров'ю, яка розпливалася калюшкою з-під простреленої наскрізь голови. Ліва рука звисала додолу, права лежала на столі, торкаючись пальцями ручки пістолета, зануреного в цю ж саму калюшку. На ствол Беретти було нагвинчено глушник. Екран комп'ютера світився, від чого жахливі темно-червоні бризки на ньому набували дивовижних відтінків. У правому нижньому кутку монітора, частково заплямований стікаючими бризками, жирним чорним шрифтом застиг напис «Тут більше не буде хакера». Кобища мовчки присів на друге крісло, що стояло у підсобці. Пістолет у його руці заважав припалити сигарету, і майор нарешті зрозумів, що потрібно сховати його. Це був фініш. Хакер мав рацію, говорячи, що вони ще побачаться, навіть якби вони і не вирахували його на сам кінець. Однаково, кого ще, як на його кобищу, викликали б до трупа, біля якого лежить беретта з нагвинченим глушником. От тільки побачитися і зловити – дійсно різні речі. Кілька надзвичайно глибоких затяжок, і він промовив невідомо до кого захриплим раптом голосом. «Викликай експертів!» Запускутів мобільний Сердюка. Ніхто з працівників диспансеру, яких збиралося у коридорі дедалі більше, не наважувався зазирнути до кабінету. Він брів, не розбираючи дороги, галасливими вулицями, потім прохідними, досить занедбаними дворами, потім алеями парку. Люди, що траплялися на шляху, що стягли у валізах, палили, Розмовляючи між собою, вигулювали собак. Він бачив їх усіх, проте жоден з них, як і кути будинків, вітрини, автомобілі, не закарбовувалися навіть на якусь мить у його пам'яті, проходячи транзитом. Ноги час від часу запліталися, і він, аби не впасти, змушений був повертатися у цей світ, знаходячи отшима носки власних черевиків і вказуючи їм дорогу. Лавки, розставлені вздовж набережної річечки, що протікла через цю частину парка, виглядали зовсім убого. Їхні бетонні частини полущилися, дерев'яні підгнили та поламалися. Проте на них завжди хтось сидів. На одну з таких лавок опустився і він. Тіло почувалося надзвичайно кепсько, нестерпна кволість, починало морозити. Думки взагалі перетворилися на суцільний хаос.